Zjistil jsem, že pro některé z nás ten výklad meditace na dech ještě není úplně jasný a nemají jasnost v tom, co vlastně dělají a jak to spojit s tím, že vlastně to, co se učíme, je, že veškeré objekty, které vidíme, obzvláště objekty meditace, na tom je to jas, nejjasnější, jsou vlastně mentální objekty. A ten dech, na který meditujeme, je tež vlastně mentální objekt. To je důležité pochopit, jestliže chceme chápat to, co e, teď přednášíme, nebo jsme začali přednášet. Jestliže analyzujeme opravdový dech, dech se rozpadne na částice a ty částice mají v sobě elementy, jako země, což je tvrdost, jako teplotu, jako tlak, což je vítr, jako teplotu, což je oheň a tak dále. A to je opravdová zkušenost dechu. A ty částice tež mají e, barvu, mají e, vůni, mají chuť. Hm? Dech máteš, vůni, stejně tak jako naše tělo, máteš, e, barvu, máteš, e, chuť. A to všechno je v naší zkušenosti dechu, protože dech vnímáme bezprostředně smysly. A co to je? To je mnoho, mnoho částic pohromadě. Ale z těch částic nejasnější je, co je věm větru. A jak vnímáme element větru, vnímáme ho pohybem. A vnímáme ho tlakem. Vnímáme ho pulzací. Proto, když cítíme bezprostředně tělem eh, nádech a výdech, první náš dojem, že tam je jistá pulzace, jisté, eh, jisté napětí, jistý tlak, to je, co bezprostředně cítíme tělem. kon. Jestliže se soustředíme na ten, na ten tlak samotný, na ten bezprostřední dojem dechu, tak co, co se stane? Budeme cítit, budeme cítit chvilku při nádechu, budeme cítit chlad při výdechu, budeme cítit Teplo, hm? budeme cítit chvilku, budeme cítit tvrdost, chvilku, budeme cítit měkkost. A co se stane? Naše vědomí bude z, z jednoho eh, počitku chodit na druhý počítek. Ovšem to my neděláme, když meditujeme na dech. My zůstáváme, přestože máme ten počítek tepla a studena, my tyto počítky nesledujeme. My zůstáváme u mentálního obrazu dechu. A tento mentální obraz dechu je, obraz naší, je objekt naší koncentrace. Ne bezprostřední počítek dechu samotného. To je důležité pochopit. A tento dech, který sledujeme v meditaci, to není bezprostřední počítek dechu, to je koncept dechu, mentální koncept dechu, který dal dohromady všechny ty počitky a z toho vytvořil obraz a nesleduje ty počitky, ale sleduje ten obraz dechu. Je důležité si to uvědomit. Teď Aby mysl zůstala u dechu, proto Buda vysvětluje první část a druhou část cvičení, které mají nás dovést do pochopení meditace dechu, jakožto, když vdechuji Dlouhý nádech vím jasně, to znamená vědět jasně znamená z moudrosti, hm? vím jasně z moudrosti, že vdechují dlouhý nádech. Jestliže vydechují dlouhý výdech, vím jasně z moudrosti, že vydechují dlouhý výdech. Jestliže nadechují krátký nádech, vím jasně z moudrosti, že nadechuji krás. Krátký nádech, jestliže vydechuji krátký nádech, vím jasně z moudrosti, že vydechuji krátký výdech. Hm? To jsou první dvě cvičení. Jsou to dvě cvičení, ale v podstatě je to jenom jedno cvičení, protože eh, jelikož počítám dech, nebo jelikož si říkám, eh, eh, teď je nádech, teď je výdech eh, v duchu, nebo i můžu používat mantru, abych zůstal u dechu, začínám si být vědom toho, že dech je buď dlouhý nebo krátký. To je první jasný eh, jako počitek. Jestliže je dlouhý, to znamená, co? že trvá na tom místě dotyku dlouhou dobu. Jestliže Krátký trvá na tom místě dotiku krátkou dobu. Budá začíná s, s dlouhým dechem a pak krátký dech. Jestliže se uvolníme, budeme mít dlouhý dech. Teď krátký dech bude, když se něco děje. Když se něco děje, to znamená, proč krátký dech po dlouhém dechu? Protože jestliže se začneme opravdu koncentrovat na dech, naše mysl se a naše tělo se začne připravovat na stav eh, hlubší koncentrace. A pro ty, kteří meditují, obzvláště pro ty, kteří. Nejsou na stavy hlubší meditace zvyklí. To bude doprovázeno s krátkým dechem, s jistými, s bušením srdce a tak dále, protože tělo a vědomí si zvyká na stav, na který není zvyklý. Většina z nás nejsme zvyklí na stav hluboké koncentrace. A Většina z nás, jelikož nepraktikujeme samády, se bojí toho, když se stane něco nového. Tak znejistí mají strach. Ovšem, krátký dech není znakem toho, že meditujeme špatně, je to právě znakem, může být znakem toho, jestliže jsme v hlubší koncentraci, že naše mysl si začíná zvykat na hlubší koncentraci. Ve stavu hlubší koncentrace dech se zjemní a stane se, stane se krátký. A teď my tento proces jasně pozorujeme, a jelikož tento proces jasně pozorujeme, co se stane, včera jsem to vysvětlil, my, jelikož, ať se dějou jakékoliv jiné počitky, ať v nás vycházejí jakékoliv jiné mysle, než mysle na dech, my nestrácíme dech a zůstáváme u dechu. To je, Buddha vysvětluje v Anapána sutra, to je předpoklad meditace na dech. Jestliže nezůstáváme u dechu, nemeditujeme na dech. A jestliže nemeditujeme na dech, pak sledujeme různé myšlenky, co přicházejí a odcházejí, ztratíme dech a nejsme nikde. Protože tam, kde máme být, to je Pozornost na nádech a výdech. Jestliže nemáme tu pozornost na nádech a výdech, nejsme v meditaci. Jestliže meditujeme na dech, to je třeba si uvědomit. A pak obzvláště, jestliže máme jistou schopnost koncentrace, už pak se můžou vyjevit všechny možné jevy, které, když sledujeme, může nastat mentální zmatek. Ale je absolutní, absolutní mentální zmatek. Na Šrilance byl jeden mnich, který se obzáště snažil a neuměl v naší Araně, neuměl, nepochopil správně meditaci na dech a došel k lepší koncentraci a pak začal sledovat různé vize, co měl a ztratil se v džungli a pak se vrátil po, do, po dlouhé době a ani si nevzpomněl, jak se jmenuje. Včera jsem vysvětlil, jestliže meditujeme, dostáváme se do hluboké mysle. A co z ty hluboké mysle se vyjeví jako vesnu. to nevíme. Jestliže ztratíme objekt meditace. Jestliže pak ten objekt sledujeme, Může, můžou nastat komplikace. Jestliže ale sledujeme objekt naší meditace, který se nazývá, jak jsem říkal, kar, karma stána, to je e, místo našeho úsilí, jestli zůstáváme u místa našeho úsilí, e, žádné komplikace nemůžou nastat. Protože se nebudeme věnovat koncentrovaně tím různým obrazům a různým počitkům, které v meditaci můžou přijít a určitě přijdou. <laughs> Čili můžeme meditovat, jestliže meditujeme na dech, můžeme meditovat s bezpečím a bez jakýchkoliv komplikací za předpokladu, že zůstaneme u meditačního objektu. Jestliže ho ztratíme, můžou se stát různé neplechy Obzáště, jestliže jsme začátečníci v meditaci a nemáme hlubší zkušenost ve vypasaně. Jestliže máme hlubší zkušenost ve vypasaně, můžeme si něco dovolit. Jestliže nemáme zkušenost ve vypasaně, nemůžeme si dovolit nic. A vypasana nepřijde hlubší zkušenost, pokud nemáme koncentraci. Čili je důležité pochopit, že jestliže meditujeme na dech, v tom momentě zůstáváme u dechu a tento moment stále kontroluje. A jako Buda udal tu instrukci zabalenou v, tý, v, tý, v tom krátkém a dlouhém dechu. Jedno je, jestli je dech krátký nebo dlouhý, my zůstáváme u dechu. Jestliže to e, nedokážeme, počítáme ho nebo si říkáme v duchu e, nadechuju, vydechuju, nebo si používá mantru, jak učí některý učitelé, e, třeba bu, dho, bu při nádechu, do pri výdechu. Jestliže zůstávám u dechu, můžu se vyhnout všem komplikacím. Jestliže opustím dech a nemám zkušenosti ve vypasaně, můžou se stát neplechy. Ty neplechy v, v samatě většinou nejsou tak hrozné, ale v Vypasaně ty překážky, které pak nastávají, než dosáhneme jistého eh, hlubšího stupně realizace, můžou být ještě daleko horší. Teď eh, třetí cvičení, které vlastně není odděleno od těch. Prvních dvou cvičení je, jak tady náš kolega naznačil a e, myslím ne správně pochopil, je, že sabaká a patysan a si sami ty sykaty, a paty sam vedí, pasa si sami ty sikaty. Je, samvedi, sami ty sikaty. E, já e, se nadechuju a vydechuju tak, že jsem si vědom celého těla. To je třetí cvičení. To třetí cvičení, jak už jsem řekl, nesmíme oddělovat od těch prvních dvou cvičení. Je to vlastně hlubší pochopení těchto dvou cvičení. A proto Buda toto naznačuje tím, že říká, když nadechuju Celé tělo a když vydechuju celé tělo, jsem si vědom celého těla, se, tak to učím, sykaty. Učím se znamená další pokrok. Čím větší pokrok děláme, tím hlubší je naše nauka. Jestliže tento krátký nebo dlouhý dech, díky zlepšení své ducha přítomnosti a své uvědoměnosti, co znamená v meditaci šamata ducha přítomnost. To znamená, že neopouštím objekt především v začátečních stádiích. A jestliže se dostaneme do hlubších stádií, tak pak už samozřejmě objekt opustit nemůžeme. A co znamená uvědomění? Jestliže mysl má tendenci k roztěkanosti díky tomu, že po něčem chňapá nebo něco odmítá nebo prostě je roztěkaná nebo pochybuje. Jestliže je tento stav, mysl se začne zvedat a hledat jiné objekty, Pídit po jiných objektech. V tom případě meditující, co udělá? Meditující musí jasně zaostřit, fokusovat mysl na dech, aby viděl všechny stádia nádechu a výdechu od začátku do konce a koncentroval se na ně. Čili úsilí musí být tady. Jestliže mysl začne těkat, úsilí musí být v, v vůli vědomí koncentrovat a vidět objekt meditace jasněji. Jestliže objekt meditace je jasný díky hlubší koncentraci, pak tyto stavy samozřejmě pominou. Proč eh, máme eh, buď eh, ulpívání na něčem, nebo eh, máme nechuť k něčemu, nebo máme pochybu o, tom, o něčem, nebo proč naše mysl těká, Třeba jasně pochopit. Protože objekt toho, s čím se právě zabýváme, není jasný. Proto mysl chce někam jiná. Jestliže objekt je jasný, budeme naplněný tím objektem. Jestliže jsme naplněni tím objektem, jsme v pokoji. A jsme šťastní. A právě proto mysl, jelikož je naplněná, a nachází naplnění v tom, co dělá, nikam nepůjde. A... Čili nebude se, nebude se zvedat, ulehne si. A to ulehnutí je právě zprostředkováno tou jasností objektu a jasnost objekt ne nepřijde, pokud ho nebudeme hledat. Tomu, tomu hledání objektu se říká technicky vitarka. Jestliže objekt hledáme, mysl zůstává u toho objektu. Tomu se technicky říká vyčára. Jestliže vitarka a vyčára mají jasnou funkci, Můžu, se, můžu nechat vědomí u toho objektu, který potřebuje. Jestliže Vitarka a vyčára nemají jasnou funkci, myse bude mít stále tendenci se zvedat a chodit k jiným objektům. A z toho vznikne co? vnikne nepohoda. Mysl je v nepohodě, proto eh, není naplněná tím, co dělá, proto je neklidná a to je opak meditace utišení, se jmenuje meditace utišení, protože my chceme mysl uklidnit a mysl se neuklidní, pokud nebude naplněná tím objektem, který právě máme. Jestli je mysl naplněná tím objektem, který právě máme, jsme v pohodě, absolutně. A tuto pohodu třeba dodat do vědomí, aby jsme mohli praktikovat meditaci. Jestliže vědomí nemá naplnění objektem, nejsme vlastně, dá se říci, v meditaci. Hledáme meditaci. A do meditace se nedostaneme tím, že budeme věci lámat přes kolena, do meditace se dostaneme tím, že meditaci pochopíme. A meditaci pochopíme, protože budeme mít jasný počítek naplnění meditací, naplnění koncentrací. Jestli se k tomu počítku nedostaneme, pak e, vlastně meditace pro nás bude něco cizího. A jelikož pro nás meditace bude něco cizího, budeme hledat e, naplnění jinde. To je třeba pochopit jasně. Proto eh, vlastně celý proces zjemňování vědomí a zjemňování objektu vědomí, což je meditace, ať už šamata, tak už vypasana, nastane jedině tehdy, jestliže jsme naplněni tým objektem, který právě před sebou máme. Jestliže jsme naplněni tím objektem, máme radost. Jestliže máme radost, můžeme se uvolnit. Jestliže se uvolníme, počítek toho, co děláme, bude jemný. Jestliže píme na tom počitku, stane se znovu hrubý. Právě proto my se můžeme dostat jedně do hluboké meditace, jestliže nelpíme na tom vědomí, který má příjemný počitek, nelpíme na tom objektu, který je jemný, na tom doteku, který je jemný. Jestliže to dokážeme, vstoupíme hluboce do procesu zjemňování vědomí a zjemňování objektu vědomí a zjemňování počitku, který je mezi objektem a mezi vědomí. Bez počitku žádný objekt není, žádné vědomí není. Čili počítek je jakoby most mezi objektem a mezi subjektem. Jestliže ten počítek je hrubý, Objekt je hrubý, subjekt je hrubý. Jestliže počítek je jemný, protože dotek je jemný, objekt se stane jemnější a subjekt se stane jemnější. To je meditace. Čím hlubší zkušenost s meditací máme, tím jasnější to bude. Pokud nemáme zkušenost s meditací, no, tak to bude pro nás něco, čemu se v češtině říká Španělská vesnice. A Němci říkají do Česká vesnice. <laughs> Ale, aby jsme pochopili, jaká je meditace slast, musíme tento komplex jasně pochopit. Pak to, co se snažíme vysvětlit večer a výhody toho se stanou jasné. Pokud to nechápeme, nebude to jasné. Bude to zase Španělská vesnice nebo Bémíšesdorf. Tak jestliže jsme schopni udržet vědomí na objektu, ať se dějou jakékoliv počitky, ať se dějou jakékoliv mysle, ať přicházejí jakékoliv objekty zvenku. Co se stane? Budeme se učit bejt, být vědomí celého těla a ty komentáře vysvětlují a to je důležité pochopit první a pak zažít to je vlastně eh, predchuť diány predchuť prohloubení mysle bez tohoto stádia žádné prohloubení mysle nebude co se děje eh, cítíme celé tělo a komentáře vysvětlují celé tělo znamená tři těla za prvé tělo dechu od začátku do konce. A tělo dechu je vázáno na co? Proč můžeme dýchat? Protože máme fyzické tělo. Kdybychom neměli fyzické tělo, ne, ne, nepotřeba by jsme dýchat. Tam ve vyšších sférách vědomí, kde už nemají fyzické tělo, tam je opravdový nebíčko, tam už nepotřebují dýchat. Proto tam jsou bezpečí. Pokud máme nějakou formu, jsme vázané na nějaký mysl je vázaná na nějaké tělo, musíme dýchat. Teď, když nám někdo zacpe eh, nos a zacpe ústa, co uděláme? Hm? Poznáme, jak jsme na, to, na toto tělo vázaní. Hm? A eh, tato vazba se právě děje dechem, nádechem a výdechem. Jestli buňky nepřijímají kyslík, odumírají. A to se děje v každém okamžiku. V každém okamžiku musí přijímat kyslík. Teď, jestliže máme jemný dech, pak přestáváme se spoléhat na ten hrubý dech, který přichází nosem v hluboké meditaci, pak eh, už nepotřebujeme se úplně spoléhat na ten hrubý dech, který přichází nosem, ale poznáváme, že celé tělo dýchá, celé tělo přímá kyslík. Vylučuje uhelnatý, jak se tomu říká. Hm? uhelnatý. Stejně tak se děje i s vodou. My pijeme vodu hrubým způsobem z úst, ale jestliže se sprchujeme nebo koupeme, celé tělo střebává vodu tež. Buňky tež střebávají vodu. Proto žijeme. To, že... Eh, Dýcháme nosem nebo pijeme vodu ústy, to jsou jen hrubé, výjevy té potřeby všech buněk, vody a kyslíku, ale to se děje i jemným způsobem. A čím jemnější naše vědomí, tím hlubší bude tež naše uvědomění, že se to děje vlastně. I jiným způsobem. My, eh, jemné tělo vždy je eh, to, co o, jemné je vždy to, co ovládá hrubé. Ale jelikož máme hrubou mysl, my si myslíme, že to hrubé je to, eh, co udává rytmus, ne to jemné. Aby jsme poznali, že je toto to jemné, co udává rytmus, musíme se dostat do jemného vědomí. A musíme se dostat do pránického těla, které ovládá hrubé tělo. To je část jogy. Jestliže chceme pochopit, co yoga je, měli bychom se snažit získat toho počítek. Teď, jestliže se učíme být vědom celého těla, tím, že se učíme, protože dech je vázán na celé tělo, jsme si též vědomi, vědomi tím pádem celého těla. O to jasněji, čím jemnější bude dech, o to jasněji si budeme vědomi celého těla. A budeme si vědomi čeho? Budeme si vědomi též toho vědomí, které pozoruje dech. A tím pádem pozorujete celé tělo. Jestliže jsme ve stavu hluboké koncentrace, pak tyto tři elementy se sloučí dohromady. V jeden věm. A sloučí se dohromady v jeden věm právě v tom místě dotyku. Všechno, co poznáváme, to je, jestli chceme poznávat, Jestli chceme ocenit buddhistickou psychologii, buddhistickou filozofii, ale nejlépe nazveme to buddhistickou zkušenost. Buddhistická zkušenost, zkušenost hlubší jogy, je založená na tom, že vše, co poznáváme, vše, co víme, Vše, co je naše zkušenost, pochází z dotyku. Jestliže dotyk je hrubý, naše zkušenost je hrubá. Jestliže dotyk je jemný, naše zkušenost je jemná. To je, pokud nechápeme tento princip, naše Pojetí meditace bude pro nás zase španělská vesnice. Tedy tím, že se zjemní dotyk s dechem, zjemní se i dotyk s tělem. A zjemní se mysl sama, zjemní se vědomí samotné. A to je předpoklad toho, aby jsme se dostali do meditace. Jestliže meditujeme na dech, tento stav zjemnění se začne projevovat vyjevením světla. A to světlo se vyjeví právě na tom místě, kde se koncentrujeme unosný dírek. Jestliže pracujeme s celým tělem, tak s celým tělem. Proč? Protože koncentrace a hlubší pochopení spojené s koncentrací je vlastně ozáří objekt. Ozáří co? Ozáří jeho barvu a ozáří element ohně, který je v každém objektu. Čili, jestliže se naše koncentrace zlepší a tyto tři těla přichází dohromady v dotyku, tam, kde se koncentrujeme, vlastně získáváme přístup k meditaci. Ze začátku ta barva, která se objeví na místě dotyku, bude nejasná, bude sporadická a meditující se jí nevěnuje. Jestliže se jí věnuje, jestliže se věnujeme Objektu, který není ustálen, mysl se též stane neustálená. První tento objekt se musí ustálit, pak se mu můžeme věnovat. Právě proto meditující zůstává, dělá, jako kdyby to tam nebylo. Většina meditujících, obzvláště v těchto částích světa, kde jsme u pjatí na, na věci, protože věda jogy je nám cizí a chceme něco nového, chceme nové dobrodružství, tak upínáme se na novou zkušenost a jelikož se upínáme, zmizí, protože mysl se stane hrubá. Jakmile se upne mysl na nějaký oběd, stane se hrubou myslí. Právě proto je důležité pochopit, meditující dělá, jako kdyby se nic nedělo, zůstává u dechu. V této fázi meditace dech se stává velice příjemný. Mysl je naplněná dechem, tím pádem netouží po jiných objektech. A nechá je přicházet a odcházet, aniž by je sledovala. Pak se to ta, ta, ten jemnější výjem dechu, ta barva, která se vyjeví, patří tež dechu. Čili my pozorujeme dech s, tou, s tím jemným výjemem barvy nebo světla, zároveň. Ale pokud, toto světl, pokud tento jemný výjev se neusadí, nevšímáme si ho. Jestliže se usadí, nepotřebujeme si už všímat dechu, můžeme se prohloubit v tento jemný výjev dechu. A tím pádem se mysl usadí na tom zpětném obrazu dechu, mentálním obrazu dechu. Na skutečném dechu se mysl nemůže usadit, protože ten skutečný dech furt běhá. Jednou chvíli je teplej, jednou chvíli je studené, jednou chvíli je hrubé, jednou chvíli je měkký, jednou chvíli je... Eh, eh, spojen s příjemným pocitem. Jednou chvíli zase je spojen s nepříjemným pocitem. Ale ten mentální obraz zůstává stejný. Jestliže zůstane stejný, mysl se na ně může usadit. A tuto fázi meditace buda Vysvětluje cvičením Pasambajam Kaja Sankáram, Pasasi Sámity Sikaty, Pasambajam Kaja Sankáram, Pasasi Sámity Sikaty. Učím se, znova se učím, protože je to fáze pro ti, kteří nejsou familiární s, s hlubokou koncentrací. Učím se, aby Učím se tak, že zjemňují formace těla. Co je formace těla? Formace těla není nic jiného než dech. Čili ána, pána, nádech, výdech, element větru a formace těla není nic jiného než dech. To samé. Proč Dech se nazývá formace těla. Protože díky dechu, což je element větru, element větru je pohyb. Díky dechu se, pohyb, se tělo může hýbat. Díky dechu tělo může stát. Díky dechu tělo může sedět. Jestliže e, neexistuje v těle Element větru, který je mentálně vytvořen z hlediska abidarmy, dech je též mentálně vytvořen. Element dechu. Jestliže nemáme vědomí, nemůžeme dýchat. A tento eh, mentálně vytvořený element větru, čili dech, ten způsobuje to, že naše tělo se může hýbat, způsobuje to, že my můžeme mluvit. Pokud bychom mentálně nevytvářeli vítr, co bychom mohli bychom něco říct? Hm? A to, že dýcháme. Kdyby jsme nevytvářeli tento mentální vítr, v tomto momentě by naše tělo Skolaboroval a spadlo. To, co udržuje naše tělo v pozici, to je též formace těla. A jelikož já zjemňuju formace těla, tedy vítr zjemňuju i celé tělo, a jelikož zjemňuju celé tělo, což je můj objekt, Zjemňuji i dech tedy, a zjemňuji to vědomí, které tento dech a tento, toto tělo pozoruje. A tím pádem ve místě dotyku se tyto tři elementy spojí. Já se do nich prohloubím na základě zjemnění objektu, počitku objektu. A tomu se pak říká Diana prohloubení mysli. Prohloubení mysli je hlubší stav zjemnění mysli, zároveň se zjemněním těla a zjemněním objektu. Jestliže se prohloubí do toho zjemněného obrazu dechu, který je pro mě bránou do jemných forem, Dostanu se do sféry jemných forem. V buddhistické kosmologii máme svět dominován smysly, to je ten svět, ve kterém žijeme. Máme svět jemných forem, ve, kterých, ve kterém žijou bozy na vyšší úrovni. A máme bezforemný svět. Tyto tři sféry světa máme. A tyto tři sféry světa není nic jiného než tři druhy vnímání. Hrubé, hrubé vnímání je na základě pěti smyslů. Jemnější vnímání je na základě jemných forem, které jsme si vytvořili meditací. A to nejjemnější vnímání ve světě je vnímání bez forem. A nirvana je to, co přesahuje všechny tyto druhy vnímání. Tento počítek právě meditující může udělat jenom ve vypasaně v samatě tento počítek neudělá. A udělá ho proto, protože pozná, že všechny tyto objekty, vnímání jsou spojené s přechodností. A ta, tato přechodnost je právě nic jiného než stav nenaplnění. Stav nenaplnění je stav utrpení. A stav nenaplnění čím? Stav nenaplnění nestálosti. Vše to, co můžeme poznat na základě vědomí, které má subjekt a objekt, je, je nestálost. A teď náš čas vypršel, protože bude interview. Proto jsem zdůraznil, jestliže chceme se něco naučit, měli bychom dodržovat časy, pak eh, budu eh, mít eh, další možnost ke delšímu projevu a k dalšímu vysvětlení a bude možnost na otázky a odpovědi, jelikož eh, Čas nedodržujeme, možnost k tomu není. Tak teď na intervju. Hmm? Co? Černý čas. To 10:29, já mám. Máme rozdělí včas. Tak to je moje to, Tady, tady má to dobře. Jo, to je dobré. Uh -huh. Tak se omlouvám tady. Chyba je ve mně nebo nás. Tak se omlouvám. To je tady technická chyba. Není to chyba v nás. Tak teď těžké, te těžké máme čas na otázky a odpovědi. Hm? Stále, já jsem vlastně nevěděl, že jsem, uvěděl, jsem to na, na, na, to Nemusíš si nic uvědomovat. To přijde automaticky. Jakmile si to začneš slídit po těle, no tak to bude jenom... Mysl se bude jenom rozpilovat. Já, když se součím na dež, tak dost často mám pocit úplný prázdnoty, pro toho dechu. Protože to tělo jako odpadne. To není dobrý. To není dobrý. To není dobrý. To, není dobrý. to má mnoho, mnoho právě meditujících má dojem, že tělo by mělo odpadnout. Tělo by nemělo odpadnout. Tělo se stává citlivější. A tím, že se stává citlivější, tím eh, eh, vlastně si může být vědomo i těch jemných detailů dech týchání. Děkuji. Tak, eh, obzvláště, eh, když... Eh, já mám zkušenost, že jsem žil nějakou dobu v Číně. Hm? V Číně je... Dominující směr myšlení je taoismus. Hm? A v taoismu je meditace, hlavně vlastně eh, zdůrazňuje se opuštění těla. Hm? Ale eh, v buddhismu to tak není. Opuštění těla může přijít, ale to má eh, stádia. Jestli těma stádiami neprojdeme, no tak jestli opustíme tělo, no tak se... Eh, Nacházíme ve blízkosti anebo přímo v království snů. A tam se nechcem dostat. Právě my meditujeme, aby jsme se probudili. A aby jsme se probudili, musíme mít absolutní citlivost. Jelikož máme tuto absolutní citlivost, potřebujeme čím dál tím spánku hm? a e, naše vědomí bude e, e, čím dál tím zaostřenější. Právě proto e, se rozjáříme zevnitř. Hm? Jestli budete mít poznat některé vysoce realizované joginy září zevnitř. Proč? Právě proto díky této citlivosti vůči pránickému těmu. Mm -hmm. uh, Bylo to fantastické, já jsem to zkoušel, ale, ale jen několik jako vlastně verzí, jak to sledovat. Ty, jak, co by byste doporučil? Jak konkrétně byste to dělal? Nechat to, ne, ne lámat přes koleno, ale mělo by to být plynulé. Hm? Jestliže čím e, více Chápeme z meditace, tím více bychom se měli stávat spontánní. Jelikož chápeme málo z meditace, proto my příliš důvěrujeme, eh, obzvláště v této části světa, eh, našim eh, rozsudkům. Hm? Že by to mělo být tak nebo onak. Hm? Je to v knižce. Já jsem měl možnost nějakou dobu učit právě meditaci. Hm? A i v Ázii, ale obzvláště v této části světa, my se spoleháme na to rozlišující vědomí. V Číně, v Tibetu a tak dále mají i ve výchově je jim dáno to, že to rozlišující vědomí máte. Ale my. Evropani máme strašnou důvěru v rozlišující vědomí. A o všecko chceme jasně objasnit na základě rozlišujícího vědomí. A teď, když se rozhodneme, protože ten učitel říká takhle, nebo tam v té knižce je napsáno takhle, tak začátek musí být začátek. <laughs> Polovina musí být polovina, konec musí být konec, hm? ale vlastně všechny fáze se prolínají. Hm? A ten e, začátek, konec a e, polovina, to jsou jenom jisté náznaky, které by nám měly umožnit to, aby jsme zůstali plynulé u dechu. Jestliže zůstaneme plynulé u dechu, nepotřebujeme začátek, nepotřebujeme polovinu, nepotřebujeme konec. Ale aby jsme se tam dostali, jestliže si řekneme tady je začátek naše pozornost se zaostří. Tady je konec naše pozornost zaostří. Tady je prostředek naše pozornost se zaostří. Jelikož se pozornost zaostří mysl nepůjde jiná. Ale jestliže si řekneme tady musí vejít začátek, tady musí vejít konec, tady e, musí vejít prostředek. No v tom případě e, jsme v nepohodě. A e, co prožíváme není nic, co se blíží meditace, co prožíváme je právě neplynulost. A meditace je pak e, zkušenost plynulosti. A to je náznak, jak se do té plynulosti dostat. Ale jestliže se rozhodneme, že začátek musí být tam, e, prostředek tam, konec tam, no tak ne, vlastně si děláme překážky. A to není tak míněno.